Але аж ніяк над Абатом Гулькеєм. А Марта оплакувала яносика, втілення відхожої ями для сотень розкаяних священника злодія, що відкрив свою душу для чужих гріхів і самовільно забирав сумніви та пристрасті з тих, хто шукав спокою. Старший син Самуїла Бади крав ланцюги в каторжників, неподобствував у виродків, брав не питаючи, силоміць привласнював, і брудний шинок у Казимежі був його покутою, муками звільнення, після яких спустошений абад повертався до монастиря красти. Гарклівський вовкулака, сидячи на землі, біля ніг Марти теж дивився на жінку. І зелені свічки здивування повільно гасли у вирі його очей. «Ще щось покажеш?» Марта востаннє схлипнула і відкинула волосся, що впало на чоло. «Чи втомився?» Сподобалося, відразу заметушився північе перо. До душі, до серця? Чого тепер зволите, ваша милість? Метушливість його була недоречна. Так поводиться паж недовг, що бажає сподобатися пані. Іначе, відчувши це, північе перо знову начепив берет на голову, заламав його звичним жестом, смикнув свою еспандьовку раз-другий і став колишнім холодним і насмішковатим дияволом. Їхня милість бажають розважитися, роздумував про бубаню він і кротунув лозинку в тонких, неймовірно гнучких пальцях. Їхня милість цікавляться людьми, близькими до їхньої милості, Ну що ж, ми готові служити вірою і правдою. Правдою і вірою. Знайшов, дивися сюди. Та не на мене, лівіше. Марта машинально глянула в бік давно від свілих кущів муску, що густо оточували віддалену частину цвинтерної огорожі, і небо раптом посвітлішало, Зевеньку щів бризнула в обличчя, а потім вирнув пагорк, на ньому колода, а на ній двоє чоловіків. «Батько!» – вихопилося в Марти. «Батько Самуїл!» Але її ніхто не чув. Похмурий світанок мерзлякувато вгортав хвилястим серпанком людей, які сиділи на колоді. Але і крізь цей серпанок Марта безпомивково упізнала знайоме з мавкою з обличчя Самуїла Баци. Гордий орлиний ніс, його ніздрі гнівно врушилися, смоляній, пожабючому витрішковаті очі, у яких полагкотів темний вогонь, пряму спину якої так і не змогли зігнути сім із гаком десятків років. Величезні жили їм батькові долоні, що тяжко лежали на кощавих старечих колінах. Поруч із Самуїлом Бацою сидів Михалик, сидів та все ніяк не міг усидіти на місці. Войвода райце ж. Щас запально доводив на званому батькові, що миті підхоплювався і розмахував руками. Навіть це Михал робив так, ніби в кожній руці в нього було затиснуто по клинку. Минала хвилина друга, Самоїл баца заперечно хитав кудлатою головою, і все починалося спочатку. Нарешті Михалика прорвало. Він підхопився ще раз, схопив батька за барки.